Пані Ірена варила варення кілька разів, короткими заходами, навіть не доводячи його до кипіння. Розливала в маленькі баночки, переважно майонезні, і зберігала в підвалі. А тітка Аня Соболєва любила все брати під кришку. Вона не мала терпіння ні пані Ірини, ані Берти Соломонівни. «Візьмо його під кришку і діло в шляпі» казала вона весело. «Ха, знову зірвалося, падло!» Так само весело, казала вона, виливаючи своє варево у помийне вітро. «Ти не вмієш отримувати задоволення від їжі», якось казав їй маджарян у французькому ресторані. «Скажи, чого б ти з'їла із задоволенням?» Ірина знизала плечима. «Не знаю». Хіба що щойно звареного гарячого варення з городською свіжою булочкою і холодною сирою водою, щойно накачаною з колонки. Ясно. Тобі як справжньому підприємцеві притаманний агедонізм. Ти не вмієш отримувати задоволення від життя. Ти весь час у роботі. Тебе ніщо більше не цікавить. То що? Байдуже спитала Ірина. Отже, свій ресторанний бізнес я тобі ніколи не віддам, щоб не зіпсувала, пожартував Маджеря. Ну і не треба, байдуже відреагувала на жарт Ірина. То їж свій папір, удавано сердито сказав Маджеря. «Гризи, як мишка!» Ірина здригнулася. Слово «мишка» її неприємно кульнуло. Так називали її лише в домі Химері. І Маджарян влучив у болюче місце. «Ах, Маджарян, Маджарян!» Розрив із ним не минувся безслідно. Ну, власне, вони підтримували ділові стосунки, як же без них? Адже Ревуцька і Маджарян мали взаємозалежний бізнес. Маджарян був власником дочірніх компаній Ірини, і навпаки. Вони ділили пакети акцій в одних і тих самих підприємствах. Тобто, бізнес вели й далі. Проте дружні зустрічі чиї спільні подорожі Ірина припинила. Але без маджаряна їй було важко, неймовірно важко, просто неможливо. Однак вона не впадала у відчай, адже вона дуже сильна. Проте врешті-решт не витримала і зірвалася. Господи, як їй бракує Маджаряна! Він вираховував Ірину як комп'ютер. І як комп'ютер програмував її. Він змінювався разом з нею. Спершу Маджарян був її поводирем, потім другом, згодом партнером, і врешті-решт Рибою-китом, який носить на собі світове древо під назвою Ірина. Жінку-древо, яка вросла корінням у потужну спину риби-кита. Зовні здавалося, що вона над ним. Але то був оптичний обман. Він її тримав. А без нього вона ніколи не втрималася б на плаву. Саме маджарян ніс її по бурхливих водах океану бізнесу. Розумієш, мала, коли греки, євреї, вірмени, тобто торгові люди, селилися у правобережних українських містечках, вони від часів литовського князівства мали не права, а привілеї. Знаєш різницю між правом і привілеєм? Право дається всім, а привілеї – лише обраним. Тобто право дається людині від народження, незалежно від того, гідна вона цього права чи ні. А привілеї даються за заслуги. Їх треба заробити. Торгові люди заробляли їх розбудовою отих містечок, перетворенням їх на торгові центри, а отже на ключові точки магістралі Європа-Азія. І зрештою працювали на процвітання цих українських містечок. Це дуже давній звичай. Пізніше як польська шляхта, так і козацька старшина – Кров'ю в боях заробляли привілеїв польського короля чи російського царя.